І вони заговорили про таємничого Іоланума. Я прислухалася, намагаючись зрозуміти їхні слова. Його знайшли 15 років тому у ведмежому барлозі. А до цього місцеві жителі кілька разів бачили в лісі дивну істоту, що пересувалася на окарачки, але не мала ні шерсті, ні хвоста. Істота з мавпячим проворством бігла за великою бурою ведмедицею. «Вовкулака!» – вирішили селяни і припинили полювати в цих місцях. Ведмедиця зла не робила, ба більше перебувала під охороною закону, що забороняв знищувати рідкісних тварин. Потім часи змінилися, Внизу біля траси побудували приватний ресторан. І господар записав у меню дорогу страву відбивну з ведмежого м'яса. За кожну тушу платив шалені, як для цієї місцевості, гроші. А грошей у населення було обмаль. Ось тоді і настав час ведмедиці. Семеро селян, озброївшись кілками та ножами, багато хто вже здав зброю в міліцію, вирушили на пошуки лігва. Перед тим кожен зайшов до церкви і подумки попросив Бога звільнити його від першого удару. Була зима. Ведмедиця спала у своїм барлозі. Її викурювали димом, тицяючи в отвір смолоскипи. Намагалися розбудити криками та дзвоном кришок від похідних казанів. Нарешті з погрозливим риком вона повільно вийшла зі свого сховища і підвелася на задні лапи, загороджуючи собою вхід. Разом, наказав ватажок, і сім загострених кілків вп'ялися в груди двометрового звіра. Ведмедиця зробила кілька кроків і впала так, що кілки під вагою тіла пронизали її наскрізь. Вони з зі спини і робили її схожою на якогось міфічного звіра. А потім у барлозі знайшли вовкулаку. Він лежав у глибокій виямці, яка ще зберігала тепло ведмежого тіла, і тихо скавчав. Коли дивну істоту витягли на світ і кинули поруч із тілом ведмедиці, довкола якого вже розпливалася червона пляма, Перетворюючи сніг на вишневу пінку, Вовкулака задер голову і у повітрі почувся дивний звук Їїлану. Ведмедицю поклали на візок і повезли в село. Істоту загорнули в кожух та поклали поруч із нею. А дорогою завезли в місцеву амбулаторію. Тут працював один фельдшер та одна літня медсестра. Оглянувши пацієнта, вони дійшли висновку, що це людина. Тільки здичавіла. Мабуть, вона прибилася до ведмедиці, що втратила своїх дитинчат, і та виростила її. Скільки років людина провела в лісі, звідки вона якого віку, залишилося загадкою. Спочатку істота рвалася на вулицю і тужливо завивала. За звуком, що виривався з гортані, її назвали Ієланум. Сім років цією знахідкою ніхто не цікавився. Ієланум жив у ламбулаторії. Його навчили одягати полотняні штани та сорочку, їсти з полумиска і спати в ліжку. Місцеві жителі по черзі готували йому їжу. Часом ішли до амбулаторії, ніби на свято чи в церкву всією родиною, а потім стежили у вікно, як він їсть. Помітили, відвідування лісовика приносить удачу. То видужувала худоба, то приходив із міста довгоочікуваний лист від родичів. Старий фельдшер, що скучив за наукою, щодня займався з Іоланумом – і записував його реакції у велику господарчу книгу. Найчастіше Іланом сидів на ліжку і дивився у вікно. Взимку, коли в його мізках поставала картина вбивства ведмедиці, він відчайдушно душно й моторошно вив на місяць.